Мотузкою зв'язав руки за стовпцем. Що буде далі? Соломка дізналася на якусь хвилю. Чоловік взяв складній вдвоє вішки і став полосувати жінчину спину, плечі. «Павлику!» – скрикнула Соломія. «Мовчи, Хвойдо, бо не знаю, що зроблю!» Соломія закусила губу і далі мовчала. А важкі вішки, страшна покара раз по разу опускалися на її бідолашну спину. Пекло нестерпно, і все дужче здавалося почала тріскати шкіра. В тій самій клоні де півроку тому серед земли Павло зробив її жінкою. — Жінкою! — Хоч би не зомліти, — подумала Соломія, а вже наступної миті. — Ні, ліпше зомліти. Може тоді припиниться ця мука. Це є катування. Її чоловік кат. Як же це? Ліпше просто прогнав. Мов би, почувши Соломійну думку, Павло перестав бити, люто ж вішки в бік, копнув жінку ногою і пішов до виходу. Пообіцяв, я скоро вернуся. Чуєш, Хвойдо, вернуся? З тим і вийшов. Соломія стояла на колінах, напівземлила, притумлившись лобом до стопця. Спина боліла і пекла нестерпно, але то було не найгірше. Вона розуміла, що життя пішло під окис, винна в тому сама, та найголовніше, що буде далі якому куще приготував чоловік кат. Не заб'є ж він її до смерти. Хоча чого й ні. Скаже, що десь у лісі пропала, або до лісу за Любчиком, коханком повілося. Тепер ка воєнної крутавиці, людське життя ніц не варте і лежатиме її бідне тіло, про яке Павло казав, що воно найліпше, найкрасивіше у світі, яке любив у цій клуні і у хаті до самозабуття, десь у болоті чи в лісовій ямі. «Нє-нє», – подумала Соломія, « але як порятуватися?» Спробувала зубами дотягтися, розв'язати вузла. Та це не вдалося. Міцно схручені руки. Соломія заплакала. Дивна річ. Десь поділося почуття вини. Пришкандибав пес і став лизати голі і теж побиті ноги. — Песю, — сказала жалібно Соломія, — «Простий мене, песю, іще жалібноше, порятуй мене, гицлику!» Пес відійшов і став перед нею, дивився, наче питав, «Чого вона тут, і що з нею, господиною цього двору і його вірного собачого служаки?» Соломії стало соромно своєї голизни, прикро за свою безпорадність, Поволі звелася на ноги, хитався світ. Хоч би скоріше прийшов кінець у усьому. Будь-що вже буде, що б не приготував для неї чоловік. І раптом вона згадала давню розповідь своїй бабусі. про те, як колись у давню-давнену ще за неї бабусиної юності цей раніше, за соломчиної прабабусі чоловіки карали невірних жінок. «Били», – казала бабця, – «а тоді жінка мусила сама вимазати себе гноєм, а то й людським лайном, а поверх пір'ям. І так водив голу невірницю жінку по цілому селі, а вона коло кожної хати мусила казати – яка вона хвойда і прости, Господи. А після того ганебного шпацеру відводив жінку до нейних батьків та, збиту з ніг, кидав посеред двору або прив'язану дитину. Це прощав. «Траплялося й таке, – казали бабця, – тико після того». Жінка була в сім'ї за заслужку, Ноги мила чоловікові та його родині, чоботи щовечора цілувала. Невже Павло їй таке уготував? Та ж зараз не той час. «Нє, нє, не буде такого!» – ледь скрикнула Соломія. «Ліпше смерть, якщо нема порятунку». Порятунок Богу. Першою вернулася з походеньок свекруха, бо сестра ще не дісталася з лісу. Побачила відчинені двері клуні, заглянула туди і скрикнула. «О, Божечку, милий, хто ж тебе так, доню? Невже, Павлусь?» «Він, мамо», — сказала Соломія. «Скоро повернеться», — казав. «За що ж так?» За те, що ви те знаєте, — сказала Соломія. — Одвяжіте, мамо, прошу вас. Я собі тихенько до своїх пойду, раз уже так случилось. — Одвяжу, звісно, — відказала свекруха. І коли двязала, нащо ж ти розказала йому? — Хіба треба чоловікам усе казати, якби я все сказала? — те, милий, без досі б ходила. «Вдягайся!» – сказала мама вріє на те. Перш ніж накинула невістка одіж, таки мовила, та з такою інтонацією, що Соломія аж зашарілася. «Яка ж гарна доню, і той дурень такою красу не втримав! Ходімо!» Вона завела Соломію до хати, принесла з комори якісь баночку і пляшечку, та зваліла голити спину. Тоді взялася легенько втирати мазів рани, ойкаючи та примовляючи. А потім вернувся Павло. Як вибігав з клуні, то схопив сховано над двори рушницю Дубельтивку. Навіть на бігу загнав на бій до ствола, мчав, як оглашений, якби зустрівся в той момент Петро, не задумуючись, убив би. Та колишнього друга ніде не виднілося, не прозиралося. Тільки двоє чи троє людей зі своїх обість подивилися здивовано. Так Павло промчався аж до річки мережки. Стояв на березі і кричав у далекий ліс, посилав прокльони тому, хто забрав, а таки забрав його жінку. Викликав негідника наперю, ліс проте мовчав. Синіло над головою високе літнє небо. Довкола загорєн стояла мирна тиша, і з боку Бугу жодного звуку. Павло з усього розгону, як був в одежі, шубовснувся в річку. Вода хоч і тепла, остудила його, виходив на берег вже майже спокійний. А другою до села взагалі злість стала вивітрюватися. Пропало й бажання зганьблену соломку відвести до неїних батьків. Ні, ні за що він її не відпустить, не віддасть тому засранцю з лісу. Соломка його законна жона у церкві вінчена, своє вона получила, достала, бо ж варт була. Вже колохати рішив Павло те, що сталося, умре між ними. А от Петра, як спробує до хати наблизитися, ці жінку його Павлову кудись виманити, уб'є безпремінно. Не зважить, що за Україну воює, бо чужої жінки красти навіть таким защитничкам не дозволено. Так міркував Павло. А Соломії у клуні не виявилось. На дворі тико, Гицель запитально на господаря дивився песячим оком. Здалося, щось спитати хоче. Чого тобі? Гаркнув на пса. Невже до батьків своїх пушла? Кимось визволена? Подумав. Горда, бач. Гордячка, хоч і зрадниця. Де й набралася гордячності теї. Як так, то хай так. Не силою верне, зарай рушить. Зайшов до хати. Води з того всього напитися, а там його зрадниця і матуся. Мама дивиться на сина так, мов би найліпший у неньки вкрав вчителя у Бога. Та ще ж і питає, що ж ти наробив, сину? «А що не робив?» – визвірився Павло. «Ви те неї питали? Що вона в лісі зробила? Ви теж теж там очки були? То чом не встерегли?» «Я не сторож твоїй жінці», – відказала мама Марія.